Бог на живите. 22-лекция от Учителя. Неделни беседи, 7 том. 18 ноември 1923 г. чете Натка Иванова. Бог не е Бог на мъртвите, но на живите. Евангелие на Матея, 22 глава. 32 стих Живи и мъртви. Това са две понятия. Животът познаваме, а смъртта не. Ако някой мисли, че познава смъртта, той се лъже. Всички говорим, че ще умрем, но какво е умирането? Тук никой не знае. Той е предположение, което трябва. Да се докаже. Интересно е, че съвременните учени, най-учените капацитети, които не вярват в Бога, вярват в смърта. Те казват, как да не умираме? А онзи, който умира, нали затваря очите си? Нема затварянето на очите е смърт. Ама престава да говори. Нема преставането на говора е смърт. Ама пулсът престава. Нима преставането на пулса е смърт. Аз не зная, защо така определят смърта. Човек може да си затвори очите, може да престане да говори, може сърцето му да престане да топти и пак да живее. Има същества в природата, които нямат сърце и пак живеят без сърце. Има същества, които нямат кръвообращение и пак живеят. Ще кажете, е, това е от 1001 нощи. Нема всички съвременни теории на науката не са от 1001 нощи? Сега, според съвременната относителна реалност, според теорията на Айнщайн, всички хора признават, че науката. Е една относителна реалност, а досега мислеха, че е положителна реалност. Нямам нищо против това — относителна и положителна. Ние казваме, че известен човек е положителен. В какво е положителен? Положителен е този, който всякога устоява на своята дума. Каже едно нещо и го направи. А неположителен е този, който каже едно нещо, а върши друго. Всеки ден умът му се мини по десет пъти. Той е относителен. Сега науката казва, че светлината на звездите се подчинява на общия закон на трептенията, че е имало едно отклонение в лъчите на светлината, което се дължи на влиянието на тия трептения. Така е, светлината се подчинява на един вътрешен закон, а щом се подчинява, тя си има известни ограничения. Щом има известни ограничения, движи се в известен кръг по известна спирала и в такъв случай не само, че се наклонява, но се отклонява и най-после Спира. И всеки един лъч се превръща в разумно същество. Е, какво ще кажат на това съвременните учени хора? Преди милиарди години вие сте били такъв един лъч, но при излизането си от звездите, след като сте се движили и дошли на земята, сте се намерили като хора и днес в тази аудитория ме слушате. Вие сте забравили, че сте били светлина, и сега сред доказателства трябва да ви убеждавам, че сте били. Ще кажете — е, светлината е друго нещо. Защо? Тя свети. Как може да определите, че това движение се превръща в светене? Преди всичко... Светлината ни идва от слънцето. Ако отивате към слънцето, ще се намерите в такъв непоносим мрак, какъвто досега не сте виждали. Някои мислят, че като отиват към слънцето, ще намерят повече светлина. Не, обратното е, в такъв мрак ще нагазите, че ще изгубите пътя си. Това са само твърдения, предположения. Не казвам, че е една истина. И аз имам право да предполагам, както всички учени. Може 50% да е вярно и 50% да има отклонение. Казва се, Бог не е Бог на мъртвите, но на живите. Всички съвременни хора казват, ние ще умрем. Е, питам тогава. Като казват, че всички ще умрем, какъв смисъл има тогава да се проповядва една религия, че има Господ, че Господ дошъл на земята, това, онова, ако вярваме в смърта? И съвременните хора вярват в смърта повече, отколкото в живота. Отрицателните истини в света са по-силни, отколкото положителните, тогава казвам. Защо ни е религия, защо ни са всички научни теории, ако един ден смъртта унищожи всичко? Смъртта в света, според моето схващане, е изобретение на човешкия ум. Казва се в една стара книга, в който ден престъпиш заповедите ми, в който ден престъпиш великия закон на любовта. Мъдростта и истината ще умреш. И тогава вече имаме определение, що е смърт. Щом ми изгубиш своята свобода, своите знания, своя живот, ти си мъртъв. В какво сиди животът? Щом ми изгубиш живота си, ще изгубиш своето движение, ще се парализираш и в тебе ще остане само едно голо съзнание. Ще съзнаваш, че имаш ръце, крака и не можеш да се движиш. Ще съзнаваш, че имаш сърце, което не може да топти. Ще съзнаваш, че имаш артериална система, нерви, кръвоносни съдове, а нямаш кръвообращение. И тъй, щом сгрешиш против великия закон на любовта, ще изгубиш живота си. Щом сгрешиш... Против великия закон на мъдростта ще изгубиш знанието си, и щом сгрешиш против великия закон на истината, ще изгубиш свободата си. А щом изгубиш живота си, знанието си и свободата, в какво сиди благото на живота? Следователно, под смърт ние разбираме лишаване от три велики добродетели които подтикват човека към развитие и усъвършенстване. Те са животът, знанието и свободата. Без свобода истината не може да се намери, без знание мъдростта не може да се разбере, без живот любовта не може да се придобие. Ако някой ме пита защо ми трябва живота, казвам, за да възприемеш любовта? Защо трябва да уча и да зная, за да придобиеш мъдростта? Защо трябва да бъда свободен, за да си в общение с истината? Истината, това е смисълът на живота. И сега казва се Бог. Висшето не е бог на мъртвите, но на живите, значи абсолютно се отрича смъртта. Ще каже някой, нали умираме? Аз мога да ви докажа обратното. Ако някой умрял човек, тъй, както го носят, се разкае, той ще оживее. Мислите ли, че всички съвременни хора, както ги носят потаргите, са умрели? Не, те са живи. Син придружава умрелия си баща. Татко му е в тялото, но синът, като не знае, затисне го и после пита. Татко, къде си? Той казва. Отворете ми, не съм умрял, помогнете ми. И после ще му читат ред молитви, ще казват, че отишъл при Господа на небето. Никъде не отиват хората. Никъде. Отишъл в онзи свят. Чудно е, като говорят за онзи свят. Ти, който говориш за онзи свят, ходил ли си там? Еди кой си пророк казал, еди кой си учен казал. Ти проверил ли си този научен, религиозен факт? Съвременните учени по 90. И девет пъти проверяват един научен факт и тогава се произнасят. А тук, без всякаква проверка, твърдят, че човек умира. Ще кажат, че е грешно религиозните хора да проверяват дали има живот след смъртта или не, защото с това ще покажат, че се съмняват. Съмнението не е знание, казват. Ще се осъмним, ако мислим по този въпрос. Мисълта не е съмнение, мисълта е вън от всяко съмнение. Съмнението е един недък, излишък на ума. Ако съвременните учени казват, че трябва да ям и в процеса на яденето трябва да остава излишък, това е един неправилен извод. Това е една крива философия. Аз казвам, трябва да едеш тъй, че да остава само един микроскопичен излишък. И мислите ли, че нашият свят ще ще да бъде в по-лошо положение, ако имахме по-малко излишъци? Единствената вярна идея в света, която може да ни повдигне днес, никой не е засегнал. И казвам, Бог не е Бог на мъртвите, но на живите. И най-после вие ще кажете, ами, Господ, грижи ли се за мен? Ти за Господа, грижиш ли се? Ами, Господ, мисли ли за мен? Ти за Господа, мислиш ли? Господ, с мене занимава ли се? Мислите ли, че аз, като обичам някого... Трябва да се занимавам с него. Обичта се състои в това, че когато обикнете някого, не се занимавате с него. Ще ви докажа това по обратен път. Например, имам сто души длъжници и се занимавам с тях. Взел съм полиците им и казвам, еди кой си, на еди коя си дата, ще ми плати. Разглеждам по-отделно всички полици и всеки месец отивам, събирам своята дан, взимам лихвите, един ден, като ги обикна, скъсвам полиците, не се занимавам повече. Кое положение е по-реално, да се занимавам или да не се занимавам с тях? А, казваме. Трябва да се занимаваме с Бога. Е, как да се занимаваме, като този лихвар ли? Когато ние седнем да разсъждаваме, дали Господ мисли за нас, приличаме на онзи лихвар, чувъркаме е Богам. Аз казва, зная да чувъркам, че кой червей не чувърка, и с големите дървета тунели пробиват. Човек бил културен, че е пробил големи тунели. Черви те казват — и ние сме културни, и ние правим тунели по дърветата и по земята. Най-после, като направим една железница — това култура ли е? Като направим една фабрика — това култура ли е? Като съградим едно здание. Това култура ли е? Като направим сегашните си костюми, това култура ли е? Чудни са тези хора, като считат, че културата е в железниците, в фабриките. Казват, културни хора сме. Да, културни хора. И после се хвалим с нашите културни заведения, библиотеки, училища. Университети Знанието в университетите ли сиди или в библиотеките? Не, то не сиди нито в университетите, нито в библиотеките. Това са условия, при които може да се прояви. Онзи жив професор, той носи знанието, не му трябват пособия, както на онзи майстор трябват метър. ЧУК, МАШТРАПА, мистерийка. Следователно културата започва само с живота, а първият подкик към културата е любовта. И Христос, като влезе в света, даде култура на сегашните хора, но те, като започнаха да се осъмняват в любовта, културата започна да замира. И днес всички казват, с любов не може, ти трябва да им покажеш на тях, да не мислят, че си прост. Влезте в някой дом днес и запитайте, има ли Господ? Започват да разправят, че има Господ, че има небе, звезди. Всичко ще ти разправят. Казвам, ти, звездите. Видял ли си? — А, — казва, — виждам ги. Чудни са хората, като казват, че са ги видели. Тази част от звездата, която виждаш, знаеш ли каква част съставлява от една истинска звезда? Сириус, който е 300 хиляди пъти по-голям от Слънцето, ти виждаш като една малка звездица. Няма никакъв диск. — Какво виждаме ние? — казваш. — Виждам тази звезда. — Ами, че смешно е. Аз стоя на сто километра разстояние от теб, нося една малка свещ, а ти казваш. Видях един човек. Нищо не си видял. И целият научен свят е пълен с такива научни теории. Аз, казва, ви познавам. Вие, казва, не ме обичате. Ами, че ти познаваш ли какво нещо е обичта? Казва някой. Ти не ме любиш. Познаваш ли какво нещо е любовта? Не, че не ви любя, но във вас няма условия да проявя моята любов. Научно бих казал тъй. В онзи който иска да го любя, трябва да има условия. Щом двама души си говорим, ние сме живи. Щом сме живи, има вече условия да се прояви любовта. Има ли подтик на любовта, има условия за проявяване на знанието. В съвременното общество, в съвременния научен свят, религиозните хора, а и всички казват, че щом човек се влюби, проявява се любовта, а знанието фалира. Не, те смесват любовта с чувствата. Има някакво разчувстване понякога в човека, той става като каша, направено от царевично брашно, качамак го наричат. И този качамак минава за любов. Ако това беше любов, както го разбираме, съвременният свят би се превърнал в рай. Дойде някой и казва ‒ Аз ви обичам. ‒ Да, аз ви обичам като качамак. Някой ще кажат ‒ Това е подигравка. ‒ Не е подигравка. Ние трябва да обичаме ‒ Всички, във всички свои беседи. Аз имам за цел да обикнем истината, да говорим не грубата истина, но в душата си да имаме такова нежно чувство за истината, че всякога да се стремим да я говорим, не да се налагаме, но да изказваме тази велика истина, която извира от нашата душа. Следователно аз поддържам. Подтик към културата — това е любовта. Като говоря всичко това за съвременната наука и култура, аз не искам да критикувам учените, но мога научно да обясня, от какво проистичат всичките техни противоречия. Често правя опити. Прочета съчинението на някой учен и от прочетеното искам да намеря. Какъв е неговият образ? Правя своите изчисления, че този учен, когато е създал своята теория, е имал едно чело три и сантиметра високо. Казвам, този човек не може да бъде учен, той е бил само копист, копирал е, като чета съчинението му. От думите разбирам, че носът му е бил 3,5 см. сантиметра. Казвам, този човек не е бил наблюдателен, в него е имало нещо криво. Чета съчинението на друг, меря, брадата му е 2 сантиметра. Казвам, този човек е с много слаба воля, следователно не е имал достатъчно търпение да достигне всички онези факти, които са необходими за тази велика истина. Сега ние ще оспорваме това и ще кажем, нашата мисъл зависи ли от нашето чело? Тогава аз задавам въпроса. Можем ли да поставим човешката душа в тялото на една муха? И тази муха да покаже същата интелигентност, каквато и човекът. Не, изисква се една човешка глава. А знаете ли, колко милиони години е работила тази разумна природа върху човешката глава? И то не с тази обикновена реалност, а с онази абсолютна мъдрост, абсолютна реалност. Защото има една относителна реалност, има и абсолютна реалност. Всеки един от вас има една поверена глава. Природата е вложила в нея всичката ваша душа и е казва. С тези ваши инструменти ще работите. И цялата ви грешка е там, че не знаете как да манипулирате с този ваш мозък. Казвате, е този мозък. И религиите на миналото, училището на йогите, например, са училища, които учат човек как да манипулира със своя мозък, т.е. субективната външна страна на човека. И после с човешката душа. А днес започваме с душата. Онези от вас. Които вярват в душата, знаете ли какъв е нейният основен закон? Вие чувствате вашата душа. Вие самият сте душа, но правили ли сте опити да отделяте тялото си от душата? Някой от вас може да имат такива опити, но други ще възразят. Как е възможно това? Може. Между тялото и душата има рязка граница, тялото може да се живее като тяло и душата може да се живее като душа, само че тялото, като остане без душа, се разкапва на хиляди и милиони живи частици, но не умира. То е съставено от хиляди и милиарди клетки, всяка клетка си има душа. Само, че душата на първичната клетка, първичната монада е централна, тя е светла сама по себе си и е привлякла всички други монади наоколо си. Един ден, когато тази светла монада свърши своята мисия, тя ще им каже ‒ сега ви изпращам на свобода ‒ и веднага виждаш. Всички клетки започват да се разпръскват, клетките на сърцето се отделят и казват ‒ не трябваме повече на господаря си ‒ и сърцето престава своята деятелност ‒ взима си скоро багажа. Един ден започва разлагане, тоест не разлагане, а разотиване на всички клетки по своя път а хората седнат да плачат. Виждаш ги, четири реда се озиронят. Умрял вече този човек. Не е умрял, но тази светла монада отива при Бога, който е жив, и тя казва Аз бедствам да изгубя живота си и повече, за това ще разпусна слугите си, тези сестри и братя да могат и те да отидат, и да почерпят живот. Сега вие ще ми кажете – това не е вярно, аз казвам, че е вярно, невярно – смърт, вярно – това е живот. Аз съм на положителната страна и казвам – познавам живота, смъртта ни я познавам. Знае само, че тъй поодрасква по някой път. Страданията, ограниченията — това е смърта. Ние определяме смърта така — най-голямото ограничение в света или най-малките условия, при които животът може да се прояви. Сега в тази философия ние трябва да изучаваме законите на живота. Всеки един от вас трябва да се зададе онзи велик въпрос, към какво трябва да се стремим? Към любовта. Да, но трябва да знаете признаците на тази любов. Когато любовта дойде в вас, вие усещате един срам в себе си. Това не е любов. Когато във вас проблесне първият лъч на любовта, ще усетите в себе си едно неописуемо блаженство, една светлина, един такъв потик на вашия ум, един такъв стремеж на вашата воля, че всички препятствия в света ще започнат да се топят пред вас. Когато дойде първият лъч на любовта, и проникне в душата ви, всичките ви работи ще тръгнат. — Кои работи? — Истинските, някои казват. В търговията ще ни върви ли? Като дойде първия клъч на любовта, тя, която не обича чуждото, ще каже ‒ слушай, всичко ще раздадеш на бедните, а аз ще ти дам моето богатство. Ти ще бъдеш богат по особен начин. Като дойде при учения, ще каже, старото знание ще раздадеш, нещо ново ще ти дам аз. Тя няма да създаде нещо съвършено ново, но ще отвори своите хранилища, своите библиотеки и ще те въведе в онзи скрития свят. Съвременният свят ходи в Индия, там има скрити скрижали от хиляди и хиляди години. Да, и на земята има, но и горе на слънцето има. На земята не съм ходил, за там други имат думата, но на слънцето съм ходил. И каквото пише на слънцето, много добре го разбирам. Бог не е Бог на мъртвите, но на живите. Ако Бог е Бог на живите, подразбират се хора, в които се е пробудило висшето съзнание. И аз съм срещал хора, за които Бог е Бог на живите и които няма да питам, ти вярваш ли? Не, тия хора имат особени признаци. Има хора, които казват, Господ за нас не се грижи, Той ни забрави. Тия хора са мъртви, а Бог е Бог на живите. За тия хора говоря аз, те са истинското семе на света. Писанието ги нарича Синове Божии. Някои ще кажат, дали аз съм от тия синове? Ако вярваш, ако живееш, от тези си. Ако се съмняваш, ако не живееш, не си от тези. Но мога ли да стана? Не, думата ви ще бъде. Не, не, ей, ей. Сега за този Бог на живите, който е любов, някои казват че мисли за нас. Не, Господ мисли за себе си, а ние за себе си ще мислим. Но пак ще ме разберете криво. Ние ще мислим за всичко онова, което Бог е създал. Тази вселена за нас е създадена. Следователно ще учим, защо Бог е създал звездите. Защо е създал мушиците, боболечиците, комарчетата, жените, мъжете? Аз не говоря за тия комари, които хапят. Едно време комарите са били добри свирци, както и хората, които в първо време са били създадени по образец и подобие Божие, но днес вече нямат тази светлина. Та ще ме извините, и комарите днес приличат на господарите си. Нима мислите, че жилото на комара е по-лошо от жилото на човека? Ако е за предпочитане кой да ме охапе, бих предпочел да ме охапят сто комара, отколкото едно човешко жило. Едно човешко жило е ужасно нещо. Бог не е Бог на мъртвите, но на живите. Под думата мъртъв аз разбирам у нези хора, на които сърцето е вледенено, на които умът не се движи, не мисли, на които волята е парализирана. Имат желание това да направят, онова да направят, но нищо не вършат. Казват. Е, за друго прираждане, когато отидем на небето, тогава ще учим. Ти на земята не учиш, че на небето ли? Тази философия не търпи критика. Мислите ли, че една муха, като влезе в човешки университет, ще стане много учена? Кой университет не е пълен с мухи? При това колко мишки има, които са завършили, и жабички има, и кученца има, но кои от тях са завършили — университет. Мислите ли, че като влезете в небето, ще завършите? Вашето положение ще бъде като положението на една муха. Ех, ще кажете, нали по образ и подобие Божие сме създадени? Теп, ако си тук, при тези условия, при които Бог настоява да учиш, те мързи да учиш, то на небето, там, при и свобода, ще се забравиш и няма да учиш. И право казват турците, че на онзи свят ще има една цяла планина Пилав, полят с масло. Какво учение ще има при тази планина? Всеки ден ще има движение към мостата, навътре и навън, подобно на движението на локомотива. Пуф, пуф. Това е философско схващане, но не е право схващане. Дали има разлика между нашето и турското схващане? Бог не е Бог на мъртвите, но на живите. На кои живи? На унези, които мислят. Можем да мислим. Можем да бъдем живи. Ще кажат. Можем ли да бъдем живи? Чудно нещо. А кой ти е казал, че не си жив? Срещал съм много младежи, които казват. Аз не мога да мисля. Кой ти е втълпил тази идея, че не можеш да мислиш? Ама аз не съм жив. Аз знае причините, ти си вляза отдолу в един зимник. Излез звън, попечи се малко. Има ли Господ? Ела с мен. няма да те завида при Господа, но ще те завида при лъчите на Неговия дух и ще усетиш благотворното влияние на неговата мисъл. Аз никога до сега не съм ви водил на Слънцето. И ако ви заведа, ще се превърнете в пара. Но това е според нашето схващане, според вашите теории. Някои казват, че на Слънцето имало 0 градуса топлина. Други, че имало 32 000 градуса топлина. Трети, един милион градуса, а някои допускат до 5 милиона градуса. Всичко е вярно, но това е нещо относително. Ти можеш да минеш през 5 милиона градуса топлина, без да я усетиш, а можеш да минеш през сто градуса топлина и да я усетиш — това зависи от твоето движение. Бог не е Бог на мъртвите, но на живите. И сегашното заблуждение, овсинца ви, това, което спъва вашия живот, е, че всички казват, че за Бога не може да имаме определено понятие. Не, за Бога можем да имаме едно понятие. Светлина, без сенки, за Бога можем да имаме едно понятие. Живот без ограничения – за Бога можем да имаме едно понятие – любов без промени и измени, знание без погрешки, свобода без ограничения. Така трябва да схваните Бога. И мнозина отиват със своята ученост при Него. Има един начин за отиване при Бога. Съвременните хора ги е срам да казват, че слушат моите беседи, а мнозина може и да се съмняват. Колкото за това, че сте идвали да ме слушате, може да го държите в тайна, това може да урони вашия престиж, вие сте прави, но да ви е срам от това, че се занимавате с Бога, това е престъпление. Дойде ли до Бога, ще кажеш, аз зная Бога, за Него имам само едно мнение, аз го познавам. Но как го знаеш? Аз живея, а Бог е живот. Това е най-силното доказателство. Когато умра, ще престана да вярвам в Бога, но докато живея, животът... Това е Бог. Тази мисъл, тази воля, този подтик в мен, това е Бог. Колкото по-силно се проявява, толкова повече го познавам. Сега външно ние, хората, търсим свобода. Вън от Бога няма свобода. Нека всеки си поддържа своето учение. Но тази идея за Бога, която ви казвам, приложетия при следния случай. Вие сте раздразнен, изгубили сте 100 000 лева, уронва се вашият престиж. Спрете се пред себе си и кажете тъй: Бог не е Бог на мъртвите, но на живите. Кой ти дава право да мислиш, че си изгубил нещо. Стоте хиляди лева, които си изгубил, мислиш, че са загуба? Не, това е печалба за теб. Тъй трябва да мисли онзи, който люби Бога. В любовта всичко е печалба. Без любов всичко е загуба. Сега вие ще изберете едно от двете. Аз поставям правило в новия морал. Мога да ви обидя само, ако не ви обичам, ако не ви любя. Всяко нещо, изказано без любов, е обида, всяко действие, направено без любов, е обида. И следователно, първото нещо при новия морал е — хората трябва да се стремят да говорят на новия. Език на любовта Как бихте желали да си говорим, по-добре ръката на любовта да ме удари две плесници, отколкото да ме целуни устата на лицемерието? Всяка уста на лицемерието е сифилистична уста, а като ви удари Бог, ще кажете, как тъй да ме удари, но всяко движение не е ли подтик на тази божествена енергия? Как мислите, тези ангели тъй доброволно ли напускат небето? Не, хвани го Господ със своята ръка, завърти го и той се намери на земята. Казвате, доброволно е дошъл. Да, като го завърти Господ, ще дойде. Той казва. ‒ Много хубаво ме хвърли Господ, а Господ му казва ‒ Ще идеш да покажеш на хората моята любов. ‒ А, ‒ казвате, ‒ Господ е много деликатен. ‒ Не, като отидете при Бога, такова движение ще има, че всичко на пух и прах ще стане. ‒ Нищо няма да остане по вас, няма да ви каже Господ да си хвърлите дрехите. Аз говоря фигуративно. Бог не е Бог на мъртвите, но на живите. Сега нека се постараем да предадем това в една научна форма. Като казвам в научна форма, подразбирам онази реална, опитна страна на вярата, да опитаме, че онова, в което вярваме, е положително. Преди 15 години бях в Русе, в дома на един евангелист, там се спрях. Той отвори Библията, чете ми, как едно време Христос е ликувал болни. Разни въпроси разисквахме, и научни, и духовни, и мистични, и спиритични, докато най-после този хазяин го заболя зъб и разговорът спря. Е, казвам. Ти ми разправи толкова неща от Евангелието. Служи си сега ръката на страната на болния зъб и я подръж така. Ще ти мине. Не вярвам. Слага ръката си. Не минава. Ако аз сложа ръката си, може ли да ти мине? Не вярвам. Може и по друг начин да мине този зъб. Слапа, спластир. Но ако аз сложа ръката си без лапа и болката мине, ти ще повярваш ли? — Как? Ти искаш да ме мистифицираш ли? Сложих ръката си, мина му за бъд. След половин час пак го заболя. Казвам, ти си се усъмнил. Слагам пак ръката си, мина му за бъд. Как може така? Казвам, бог не е бог на мъртвите, но на живите. Понеже ти си помислил, че ще умреш, Господ ти даде тази болка на зъба. Аз слагам ръката си и дойде животът. Някой започне да болидува. Нека каже, бог не е бог на мъртвите, но на живите. И болестта... Ще се замине. Един наш брат, приятел, познат от дълго време, минава през Търново, заболява го кръкът, съвършено се схваща, умира от болки. Пращам при него двама души, които съм възпитавал. Давам им начин, как да го лекуват, но като отиват при него, той, по-силен от тях, им предава болестта си. И те не могат да го изликуват. Пишат ми. Тази работа не е за нас. Заминавам аз от София, отивам при него, прочитам мисълта му, мисли, че ще направи някакво чудо и очаква. Но аз влизам, разговарям с него как е дошла болестта. Питам го. Ти вярваш ли? Вярвам. Ще мине. И този човек след три дни беше на крака и болестта изчезна. Аз не му казах как да го лекувам, но казах на болестта. Бог не е Бог на мъртвите, но на живите ще си вървиш. Питат го лекарите. Как се изликува? Не зная как. Е, как ще знаеш, като кажеш на болестта? Бог не е бог на мъртвите, но на живите, болестта ще излезе. Някои ме питат. Учителю, кажи ни, как да се ликуваме? Като кажеш, Бог не е бог на мъртвите, но на живите. Ако се изликуваш, значи си дошъл до самата истина, както онзи болен, който е излязъл на планински въздух. И като диша, диша, ще оздравее. Като кажеш, Бог не е Бог на мъртвите, но на живите, ще оздравееш. А ние сега, съвременните хора, имаме постоянно съмнения. Някои ме гледат, казват. Какво искаш да кажеш? Бог не е Бог на мъртвите, но на живите. Ами в какво седи? Смисълът на живота да ни даде любов. Защо ни е любов? За да ни даде живот. А защо ни е живот? Да ни даде любов. Иска да ме оплете. Казвам, слушай, приятелю, тази съвременна философия аз я уподобявам на следния смешен пример. Един велик цар, като напълнил хамбарите си с жито, искал да намери някой учен, който да му разкаже една съдържателна приказка, която да няма край. Най-после се явил един мукалит и му казал ‒ Царю, аз ще ти разправя една приказка без край ‒ Имаше един велик цар, като теб. Напълнил си хамбарите с жито, но зидарите, които са граждали хамбара, оставили една малка дупка незамазана. Откъде се намерил, един щурец влязал през дупката, взел едно зранце и го внесал в скривалището си. Втория ден идва, взима второ зранце, занасе го пак в дубката си. Третия ден също, четвъртия ден също и така нататък. Всеки ден идвал, взимал зрънце и го отнасял. — Стига де, няма ли край? — Чакай да се отнесат всичките зрънца, че тогава ще ти кажа края. Съвременните учени, като штореца, вадят зрънце по зрънце. А ние чакаме заключението. Мислите ли, че този штурец като извади всичките зранца, ще даде заключение за своята теория? Казват за някой учен. Той ще даде своя теория. Да, колкото този штурец с изваждането на зранцата ще даде заключение за своята теория, той економически решава важни въпроси, но ако нямаше тия зрънца, нищо не би струвал. Не, разумният човек иска да посее зрънцето. И в какво седи съвременното възпитание? То е дресировка, не е възпитание. И аз бих желал да видя истинските методи на възпитание. Истинските методи на възпитание започват с живота, животът започва с любовта, любовта започва с знанието, а знанието с свободата. Тия елементи трябва да влязат със своята същина вътре в нашия живот, а не да стоят вън от него, да ги желаем външно. Бог не е бог на мъртвите, но бог на живите. Сега вие ще се питате, какво ли ще бъде заключението ми. Аз заключение никога не правя. Някой път ме опрекват, че нямам връзки в беседите си. Аз връзки не правя, друг да ги прави. Развръзки правя. Където има връзки, аз ги развързвам, защото в тези връзки... Няма морал. Ако имаше истински морал, биха ли съществували затвори, убийства? Но ще кажат някои. В онзи свят има ли пъкъл? Че кой създаде пъкъла? Ние мислим, че пъкълът е далеч от земята. Не е така. Пъкълът е тук. Често съм разправил. Унази история за едно малко ангелче, което като слушало за хората на земята, поискал да слезе да ги види. Отишло при един голям ангел, негов батко, и му казало — «Я ме взими на крилете си и ми заведи на земята, да видя как живеят умните хора там». Като го завел, то казало — «Слушай, на земята искам, а ти ме водиш». В ада, ами че тук са хората, тук живеят те — раздори, съмнения, недоразумения навсякъде — и в науката, и в религията, и в обществото, навсякъде. Този бил виновен, онзи бил виновен, този застрелят, онзи застрелят, този онзи затворят. Не, не. Всички са лъжливи учения. Не всичко е лъжливо, но ако има една крива халка в една верига, нали разваля цялата верига? Разваля я. Една крива мисъл може да развали сто прави мисли. Така е и в обществения живот, и в частния, и в семейния. Една жена... Може през целия си 20 годишен семейен живот да е живяла много добре с мъжа си, но една горчива дума, казана накрая, и целият 20 годишен живот отива. А друга, може цели 20 години да е тормозила мъжа си, но накрая една хубава дума поправя живота и този мъж всичко събравя. Аз похвалявам поведението на тази последната жена, която е живяла цели 20 години лош живот, а първата жена, която е живяла 20 години добре, е неразумна. Ще кажете, ние сме големи грешници. Много хубаво да направим като разумната жена. Бог е любов, Бог всичко извършва. Разправише ми един български офицер, капитан, че цели 20 години се карал с братци. — Примири се, — съветвали го, — не, да ми върне и имането. Другият, не му връщам имането, той да се научи. Като започва войната, един ден, при едно голямо сражение, снарядите падат около него. А той припълзява до колипката на подполковника и му казва ‒‒ господин подполковник, аз на всичко съм готов. Готов съм да се примиря с брат си, да му върна и имането, само Бог да ме избави. Неговият живот виси на коса. добре, пиши на брата си ‒ пише той, примирява се ‒ но призор. И съвременните хора, при тези гранати, които пукат около тях, макар на четири крака, но ще изпълнят волята Божия. И аз се радвам за това. Питат, защо са тези страдания? Ако тези страдания ни накарат да признаем, че Бог не е Бог на мъртвите, но на живите, те са едно благо, че са ни отворили. Очите. И аз благославям страданията. И тъй, Бог не е Бог на мъртвите, но на живите. Сега вие си кажете, скъсвам тези вериги. Кажете и скъсайте, не е само да казвате на думи, но вътрешно на себе си кажете. Това е един велик вътрешен процес. Човек може да се откаже от своето богатство и пак да не изпълни волята Божия. Човек може да отиде в гората и пак да не изпълни волята Божия. Изпълнението и седи в друго. Положението, в което се намираме, трябва да поправим. И тъй, Бог не е Бог на мъртвите, но на живите. Сега не ви примамвам. Но казвам, че Бог ви е приготвил условия много по-хубави и по-велики, отколкото тези, които сега виждате. Вие седите и казвате, къде е Господ? Аз казвам, твоето сърце топло ли е? А има ли Господ? Светлина в твое ум има ли? Имаш ли човещина? Свобода имаш ли? И тъй... Сега всички трябва да впрегнем своята енергия и да покажем, че Бог не е Бог на мъртвите, но на живите, и светът в нас ще се изяви. Българите казват, че и без петли съмва. Да, слънцето и без петел изгрява, но като из кукурига петел, по-приятно е. На мен, например, като из кукурига петел... Тъй ми пада мехлем на сърцето. Куче като излае нищо, но като изпее петел, приятно е. Питат. Какво казват питлите на хората? Казват. Не бойте се, светът е хубав, прекрасен, всички да пеете и да мислите, че Бог не е Бог на мъртвите, но на живите. Събудиш се сутрин, казваш. Беден съм, — петелът казва, Ку — кукури -го. господ ще промисли за теб. Дядо ти е умрял, оставил ти е голямо наследство от двадесет хиляди лева, — петелът казва, Ку — кукури да, ти вземеш тия пари, но забравиш петела. Купи половинки от се жито на един на два петела, хвърли им го. Обезсърчен си, искаш да направиш едно научно изобретение, една научна теория. Станеш сутринта, петелът казва Ку ‒ кукори го, днес ще разрешиш въпроса ‒ напишеш работата си, но забравиш петела ‒ поет си, не ти върви ‒ петелът казва ‒ днес ще ти тръгне. И ти напишеш стриготворението — купи половин ти от жито за петела, ти го забравяш, върви ти съчнението, купи за него, нахвърляй му малко. Колко струва днес житото? Около 4-5 лева. Съвременните хора казват — ние с маловажни работи не се занимаваме. А с какви? С важни. Имам от еди кого си да взимам 100 000 лева и ако не ми плати, давам го под съд. Еди коя си вдовица, има да ми дава еди колко си. Ако не плати, да й продадат котлите и органите. Казвате, ами, че светът така ще върви в ред и порядък. Казвам, именно това е. Безпорядък, ти няма да продадеш котлите, а ще купиш котли, ще платиш половината на този твой приятел. Бог не е бог на мъртвите, но на живите, и всичко това би извършила само любовта. Тя механично няма да дойде, ако нямаме едно просветено съзнание. Съзнание със светлина, не можем да имаме един просветен ум. Аз съм срещал хора с помрачено съзнание, но такъв човек не може да се развива. Един ден, като говорих с един евангелист, той ми казва ‒ ти вярваш ли в Света Троица? Казвам ‒ остави този въпрос за Света Троица. Но ти в любовта вярваш ли? Христос, син Божий, Бог е любов. Ако на тия хора не кажеш дали вярваш в света Троица, ще те изчитат за еретик. Аз казвам, че Бог е любов, вярвам в Господа и познавам едно учение за любовта. Въпросът за света Троица... Е толкова труден, че едва след милиони години ще го уча. За мен е важно друго. Аз проповядвам учението на любовта. Бог не е Бог на мъртвите, но на живите. Ние сме живи и Бог работи в нас. 18 ноември 1923 г.